Harmadik fejezet, ahol két bűnös fegyház helyett a kényszermunkát választja. – Most mi lesz? – kérdezte Bob, mint egy sírva. – Fél órán belül a rendőrségre visznek mind a hármunkat. – És? És akkor? – suttogta jó. Egyelőre nem kell megijedni – mondta Henry szinte derüsen. Ismét van egy nagyszerű tervem. – Talán a drót nélküli távozás? – kérdezte Bob. Olyasmi, fiam, Vegyetek magatokhoz néhány szükséges holmit, és tűnjetek el valamerre. A többit bízzátok rám. De hová csodába rejtőzzünk, nyafogta Bob. Gondolkoztak. Nelson, mondta hirtelen jó-jó, és nem is tudta, hogyan jutott eszébe épp ez az udvariatlan ember. Nagyon jó, felelte Harry. Meg kell próbálni. És ha egyszerűen a rendőrségre visz, aggódott Bob. Én azt hiszem, hogy számíthatunk rá. Az ilyen erélyes emberek belülről nem rosszak, kapaszkodott jó-jó csökönyös optimizmussal feltevésébe. És mit akarsz te csinálni, Harry. Mondom, hogy elsőrangú ötletem van, de menjetek már! A két testvér elbúcsúzott Henrytől és ment. Tíz perc múlva Harry Morgan jelentkezett a rendőrségen, és bevallotta, hogy néhány fejszecsapással megölte nagybácsiját, mivel az örökséghez akart jutni. Két testvérének sejtelmesen volt a gyalázatos tettéről. A gyilkost nyomban letartóztatták. Miután jó, -Jó befejezte mondani valóját, drámai támadt. Nelson pipázott. Honnan tudjam, hogy ez mindig az? szólalt meg végre. Hát, ha csak ugyan maguk gyilkolták meg Ferlánét. Higgy el, ez ki van zárva, kérlelte Bob. Hinnie kell nekünk, Mr. Nelson? Hmm... Szerintem felelniük kell Ferlány -e haláláért. Még akkor is, ha valóban Dickman ölte meg. Csúnya dolog volt, amit tettek. Igaza van. Jó-jó, felállt. Várjon, szólt a lány után. Hova akar menni? Valahova, mit tudom én, majd gondolkozunk. Nézze, egy módon talán rendelkezésükre állhatnék, mondta az intéző, de ez kicsit drasztikus. Ma délután indulok vissza az őserdőbe jogomban áll egy cselédet magammal vinni. – Tessék? – kérdezte Jójó, mint akit fejbe ütöttek. Én még akkor is hajlandó vagyok elvinni magukat és vállalni a kockázatot, ha valóban megőrték fellánét. Mert olyan helyre megyek, ahol egy gyilkos is hasznosát teheti magát, ahol minden fehér kéz ér valamit, ha nem a korbácsot csuhogtatja, és ahol a legrosszabb orvos is elképzelhetetlen áldás. Magát, Mr. Morgan, elvihetném, mint orvost. Ön pedig, Miss Morgan, jöhet cselédnek. Ennyit megtehetek önökét, akkor is, ha gyilkosok. Elfogadom az ajánlatát, mondta Jújú. Azt hiszem, akármilyen lesz ott a sorsunk, megérdemeljük. Nelson tapsolt. Egy benszülött boly a szobába. Huni, mutasd meg az utat nekik az erdei táborhoz. Menjenek. Azért intézkedett gyorsan, mert az ablakból látta, hogy Ferlán a háza előtt egy rendőrségi autó állt meg.